Бурхливий п'ятий океан Битва гігантів Поряд із нами постійно перебуває невидимка. Не озирайтеся на всібіч. Ви все одно його не побачите. Адже воно... Так, це саме воно. Прозоре і безшумне. Ми говоримо про повітря, яке утворює найменш щільну оболонку землі, атмосферу. У вертикальному напрямі в ній виділяють декілька шарів. Нижній, найщільніший, називають тропосферою. Одночасно в цьому шарі існують різні типи повітряних мас. Екваторіальні, тропічні, помірні, полярні. Їхні назви точно вказують на широти, над якими вони народжувалися. Знаючи, які там температури повітря, можна сказати, яку погоду вони принесуть. Але найдивовижніші події відбуваються – коли повітряні маси з різними властивостями зіштовхуються. У результаті виникають зони, які називаються атмосферними фронтами. Їхня довжина сягає тисячі кілометрів. Назва фронту точно відбиває процеси, що відбуваються тут, адже це батьківщина негоди і розгул стихій – злив, граду, бур, шквалів. Найбільшу руйнівну силу мають шквали. Це дуже сильний порив вітру, що характеризується різкою зміною напряму. Розрізняють два основні типи атмосферних фронтів – теплий і холодний. Із приходом теплого фронту небо затягується суцільними свинцево-сизими хмарами. У них у зоні завширшки до 400 км випадають опади. Так само тут бувають вітри, а взимку – заметілі. Але стихії теплого фронту явно поступаються потужним шквалам холодного фронту. Він утворюється між теплим повітрям, що відступає, і дуже холодним, що надходить. Із діяльністю цього фронту пов'язане утворення потужних купчасто-дощових хмар із грозами, зливами та градом. Чи знаєте ви, що ширина зони шквалів зазвичай невелика, і навіть якщо проходить їх декілька декілька, то сильні пориви вітру тривають 10-15 хвилин. Опади, що випадають із шквалових хмар, зазвичай короткочасні й холодні. Могутні протилежності. Прогноз погоди складають синоптики. Вони систематизують дані, одержані з метеорологічних станцій, і результати позначають на спеціальній синоптичній карті. Ці карти ще називають картами погоди. Вони дозволяють прогнозувати розвиток атмосферних процесів найближчими днями. Особливу увагу при цьому приділяють руху величезних атмосферних вихорів – циклонів і антициклонів. Таблиця Атмосферний рух повітря – циклон Погода – дощова Тиск у центрі – низький Напрямок вітру – у північній півкулі до центру – проти годинникової стрілки. У південній півкулі – до центру – за годинниковою стрілкою. Атмосферний рух повітря – антициклон. Погода – сонячна. Тиск у центрі – високий. Напрямок вітру – у північній півкулі. Від центру – за годинниковою стрілкою. У південній півкулі – від центру – проти годинникової стрілки. Циклон це зона зниженого атмосферного тиску. Його діаметр вимірюється сотнями кілометрів. Повітря в циклоні безперервно рухається відносно центру. А весь циклон, немов гігантський повітрообіг, переміщується в напрямі паднімного повітряного потоку. Як правило, циклони зумовлюють хмарну погоду з рясними опадами. Це пов'язано з тим, що повітря, яке притікає до його центральних зон, підіймається а водяна пара, що міститься в ньому, конденсується, перетворюється на краплі води. У результаті утворюються потужні хмарні системи. Цілковитою протилежністю циклону є антициклон. На це вказує і його назва. Префікс «анти» означає протилежність. Іншими словами, це зона високого тиску з ясною погодою та відсутністю опадів. Антициклони можуть мати ще більші розміри, ніж циклони. У їхніх центральних частинах вітри слабкі. Проте на околиці, де повітряні потоки антициклонів зустрічаються з циклонами, утворюються дощові хмари і зони сильних, небезпечних вітрів. Тут спалахують блискавки. Гримить грім. Зі свинцевих зловісних хмар на землю лється величезна кількість води. Діяльність циклонів і антициклонів приводить до міжширотного обміну повітрям, теплом і вологою. А в зоні зустрічі цих атмосферних вихорів установлюється складна погода з сильними вітрами й опадами. З космосу видно, що в циклонах повітряні потоки сходяться до центру по спіралях. У циклонах північної півкулі переміщення повітря відбувається проти годинникової стрілки. Чи знаєте ви, що чергування циклонів і антициклонів цих нерозлучних протилежностей і є причиною зміни погоди. П'ята категорія над Флоридою. Починаючи з 1973 року для вимірювання можливих збитків від ураганів використовується шкала сафіра Сімпсона. Вона ґрунтується на швидкості та руйнівній дії вітру а також на оцінці штормових хвиль. Ураган найвищої, п'ятої категорії, називається катастрофічним. Подібні тропічні циклони не так часто накочуються на узбережжя. Так, на території Америки за все ХХ століття їх було лише три. Останній дістав від синоптиків назву Ендрю. Але ті, хто познайомився з циклоном близько, охрестив його красномовніше – монстр. Ураган зародився в середині серпня 1992 року біля західних берегів Африки. Він мчав над Атлантикою, несучи з собою дощі й вітри. Національний американський центр відзначив надзвичайну потужність цього природного збурення, хоча до 17 серпня воно ще не досягло сили урагану. Потім відбувалися дивні події – Почало формуватися око бурі, яке нагадувало Демар. Біля нижніх країв вологе повітря спірально піднімалося від океанської поверхні вгору, де волога конденсувалася і вивільняла теплову енергію. Ще слабкий Ендрю став зміщуватися на північ. Коли він дістався півдня Флориди, швидкість вітру вже перевищувала 100 км на годину. Але монстр продовжував набирати потужність. Незрозуміло, чому це відбувалося, адже над суходолом урагани не посилюються. Через деякий час Ендрю вже мчав зі швидкістю 200 км на годину. В окрузі Дейд стихія, що розгулялася, утворила зону руйнувань. Майже всі споруди. Понад 80 тисяч будинків були знищені або серйозно пошкоджені. Ураган з корінням виривав дерева, трощив автомобілі. І лише на 28 квітня він розпався, наче його і не було. Але до цього завдав збитків, які, за оцінками, становили від 26,5 до 34 мільярдів доларів. Невідомо, наскільки сильний був Ендрю. Апаратура для вимірювання швидкості вітру в Національному центрі вивчення ураганів у Корал Гейблс, Флорида, була зруйнована природною стихією. Одне безперечно. Ураган Ендрю – одне з найруйнівніших стихійних лих, які будь-коли завдавали удару Сполученим Штатам Америки. Чи знаєте ви, що пік руйнувань Ендрю припав на Майамі? Уся південна частина приморського міста вночі після візиту урагану перетворилася на чорну діру. Дуже постраждали багатоповерхові офіси. Вітер трощив стелі та стіни, викидав на двір столи і комп'ютери – Цілий район житлових будинків було зруйновано вщент. Катріна диктує Голлівуду сценарій трагедії. Багато років Голлівуд цікавить питання. Що станеться у великому американському місті, якщо його спіткає страшне стихійне лихо? Десятки фільмів присвячено цьому. Тепер сценаристам не доведеться напружувати фантазію і вигадувати. Вони можуть просто звернутися до реальних подій, що сталися наприкінці серпня, на початку вересня 2005 року у Новому Орлеані, штат Луїзіана США. Спочатку нічого трагічного для цього міста, розташованого на березі Мексиканської затоки, не прогнозувалося. Коли ураган Катріна рушив до берегів Сполучених Штатів Америки, багато хто вважав, що він посунеться на Флориду. Але норовлива дівка несподівано змінила напрям і попрямувала до гирла річки Місісіпі. До Нового Орлеана ураган підійшов у досвіта 29 серпня, а вже до 8 ранку вода в озері Понтчартрейн піднялася на 4,5 метри. Греблі трималися, проте ситуація залишалася загрозливою. До кінця дня Катріна стала перебиратися на територію штатів Місісіпі й Алабама. Але, покидаючи Луїзіану, вона, як то кажуть, грюкнула дверима. Вітер, швидкість якого досягла 220 км на годину, несподівано змінив напрям і погнав воду озера Пончар-Трейн на південь. Цієї нової потужної атаки греблі не витримали і мільйони тонн води спрямувались на вулиці Нового Орлеана. Будівлі на декілька метрів занурилися під воду. Вулиці перетворилися на каламутні потоки, що несли вирвані дерева, грязюку і купи уламків. У місті було порушено телефонний зв'язок, перервано електропостачання. З великою землею Новий Орлеан сполучала лише одна дорога. Решту транспортних магістралей було паралізовано. Під водою опинилися навіть обидва аеропорти. Місто змогло видихнути наслідки страшного стихійного лиха тільки через рік. Стихійне лихо призвело до великої екологічної катастрофи. На півдні штату Луїзіана розлилося понад 34 мільйони літрів нафти. Було серйозно пошкоджено понад 100 нафтових платформ. 52 повністю зруйновано. Чи знаєте ви... Що 31 серпня понівечене місто захопила хвиля насильства. Групи мародерів грабували продуктові та ювелірні магазини, виламували склади побутової техніки. У місті навіть траплялися випадки стрілянини. Тайфун – рідний брат урагану. Уперше тропічні циклони Великої руйнівної сили назвали ураганами в Карибському морі. Потім цю назву поширили на всі циклони, що формуються в південній частині Тихого та Індійського океанів, а також у Північній Атлантиці. У північно-західній частині Тихого океану, зокрема в прибережних районах Китаю, Філіппін і Японії, такі циклони називають тайфунами. У перекладі з китайської мови це слово означає «сильний вітер». Цікаво, що ці могутні атмосферні вихори не раз брали участь в історичних подіях. Одним із таких випадків є дивний порятунок Японії від вторгнення флоту Хубілайхана хана 1281 року. У ті далекі часи над усією Євразією нависла загроза монгольського завоювання. Для Японії вона стала реальною, коли степові кочівники напали на Китай і Корею. Незабаром вони спорядили військо зі 140 тисяч вояків і двох флотів з понад 4 тисяч кораблів. Один флот, Східний, рушив із Кореї, другий, Південний, із Південного Китаю. Вони мали з'єднатися біля берегів острова Кюсю, Японія. Проте Південний флот запізнився до місця зустрічі, тому японці змогли відбити атаку слабшого, східного. Коли підійшла головна армада, на зустріч рушили не лише загони самураїв, а й сили природи. 16 серпня піднявся тайфун страшної сили, що дістав назву Камікадзе, або Божественний вітер. За дві доби він розкидав монгольську армаду і потопив значну частину флоту. Інші кораблі були розсіяні на просторах океану. Надалі монголи відмовилися від планів захоплення Японії. Вочевидь, вони побоювалися, що черговий тайфун завдасть їм жорстокої поразки. Якщо на заході Тихого океану урагани називають тайфунами, то в Індійському океані та Бенгальській затоці – циклонами. Біля берегів Австралії – Віллі-Віллі, в Океанії – Віллі-Вау, а на Філіппінах – Багіо. Чи знаєте ви, що два значні острівні райони що найбільше потерпають від тайфунів. Це Філіппіни, які лежать на шляхах циклонів, і японські острови. Останнім постійно загрожують тайфуни, які, набравши сили, починають повертати на північ. Коли будинки обганяють автомобілі, а з неба падають оселедці. Над рівнинами суходолу і морськими просторами Іноді можна спостерігати таку картину Біля краю грозової хмари раптом закручується вихор І починає швидко сходити вниз На вигляд, як стовп-хобот, що крутиться Не встигне його край доторкнутися землі Як назустріч піднімається і закручується стовп куряви Швидкість повітря в такій повітряній каруселі Досягає швидкості пасажирського літака Її дуже важко виміряти приладами Учені змогли вирахувати швидкість повітря тільки шляхом експерименту, вивчивши руднівні наслідки вихорів, які називають смерчами. В Америці, де вони є доволі поширеним явищем, використовують назву торнадо або той, що обертається. Слово смерч українське і походить від слова присмерк, тобто похмурі, грозові умови. Напрям обертання повітря в його воронці в північній півкулі, проти годинникової стрілки, а в південній – за стрілкою. Це результат впливу сили Коріоліса, що виникає внаслідок обертання землі. Її дію можна спостерігати, коли з ванни випускають воду. Якщо, наприклад, ви – мешканець північної півкулі, то можете побачити, як вир, що виник, закручується проти годинникової стрілки. Смерчі, зазвичай, виникають у розпал літа, в дуже спекотну погоду, коли стан нижніх шарів атмосфери нестійкий. Рухаючись над суходолом, вони здатні вивертати сторічні дерева і руйнувати старі будівлі. Неодноразово відзначалися випадки, коли смерч піднімав у повітря тварин, автомобілі, морську воду і навіть невеликі водойми з живими організмами, що там живуть. Результатом прогулянки атмосферного вихору ставав не лише літаючий наземний транспорт, а й дощі із жаб чи оселеців. Єдина милість смерчу – це короткочасність і нешироке охоплення території. Тривалість його життя зазвичай невелика, вже за декілька хвилин сила смерчу слабшає, і стовп хобот знесилено опускається на землю. Чи знаєте ви, що ширина смуги свавілля Смерчу коливається від кількох метрів до декількох кілометрів, а завдовжки доходить до кількох десятків кілометрів. Проте така скромність розмірів зовсім не відповідає тим наслідкам, до яких призводять Смерчі. ДЖИНИ ПУСТЕЛІ У більшості людей образ Африки передусім пов'язаний із найбільшою пустелею світу. Сахарою. На її величезному просторі панують три володарі – сонце, пісок і вітер. Справді, в Сахарі дуже високі температури повітря, які в окремі дні підбираються до 60 градусів Цельсія. Найвищий показник на земній кулі. Окрім того, в день у пустелі майже завжди дме вітер, що несе пісок і пил. Іноді він досягає значної сили і стає справжньою бурею. Багато грізних вітрів, що народжують такі бурі, мають лиху славу. Так, у весняні місяці чимало прикрощів завдають гарячі сухі вітри, які дмуть протягом 50 днів. Ця особливість відбивається в їхній арабській назві хамсин або 50. Про наближення хамсину зазвичай свідчить виснажлива спека, помутніння горизонту і різке зниження атмосферного тиску. Незабаром після цього поривчастий вітер приносить важкі пилові хмари, що піднімаються на декілька кілометрів. Погіршується видимість. Сонячне світло ледве пробивається крізь навколишню імлу. Але найжорстокіший вітер Сахари називають самому. У перекладі – отруйний, спекотливий. Ще він відомий як вогняний вітер. Про наближення самому сповіщають чарівливі звуки – високі, співучі але з сильним металічним відтінком. Жителі пустелі досі вважають, що так оголошують про свою появу джини Сахари. Перший посланець самому – темна хмара, яка несподівано з'являється на горизонті. Вона швидко розростається, небо вкривають зловісні чорні хмари, затуляючи сонце. Незабаром починається шалений танок вітру і піску. У пустелі від нього немає порятунку. Тому про прихисток слід подбати заздалегідь. Часто під час самому температура повітря підвищується до 50 градусів Цельсія і вище, а вологість знижується до 10%. Чи знаєте ви, що пилові бурі трапляються частіше, ніж піщані? Вони схожі на величезну пожежу, коли клуби диму здіймаються високо в небо. Зі скаженою силою мчать вони через рівнини і гори. Злизуючи пил зі зруйнованих гірських порід Здатні доторкнутися до листя Нарубати дров І перекинути корабель Як і атмосферне повітря, що оточує нас Вітер прозорий, невидимий Але водночас могутній і всюдисущий Його присутність можна спостерігати І в легкому шелесті листя І в хаосі дерев Вирваних буреломом Причиною безчинства на невеликій ділянці лісу Може бути шквал Це дуже сильний порив вітру Що характеризується різкою зміною напряму Шквал виникає поблизу основ дощових хмар Він може супроводжуватися грузою Випаданням дощу або граду А також появою вихорів куряви Біля поверхні землі Цим він нагадує смерч Шквальні бурі не лише валять дерева, вони можуть зруйнувати будівлі, а на морі навіть потопити великий корабель. Про це красномовно свідчить трагічний випадок, який стався із знаменитим броненосцем Кептен 1870 року. Його вмить згубив шквал, що раптово налетів. Окрім команди й офіцерів, на борту перебував і винахідник нового броненосця Купер Кольц. Подібний випадок стався і 19 вересня 1893 року на Балтійському морі, коли шквал перекинув російський броненосець Русалка. Серед місцевих вітрів вельми недобру славу має Бора. Це дуже сильний поривчастий і холодний північний вітер. Давні греки нарекли його Борей. Він виникає в приморських районах, зокрема на північно-східному узбережжі Адріатичного моря на узбережжі Чорного моря, поблизу Новоросійська. Новоросійська бора зриває з будинків дахи, вибиває шипки, скидає потяги з рейок. У цей час у бухті кипить і кликоче вода, а кораблі вкриваються кригою і тонуть. Стихія може тривати декілька днів і тільки потім ущухає, чекаючи нової нагоди показати свою силу. Восени 1993 року Новоросійська «Бора» тривала декілька днів. До 19 листопада від неї потерпіло 9 кораблів, що стояли в порту. Частина з них затонула – три старих кораблі типу «Комета» і два рибальські кораблі. У місті Новоросійську не було світла, електроенергії, зв'язку. Всі лінії електропередач і зв'язку було порушено. Майже 200 будинків залишилися без дахів. Чи знаєте ви, що у січні 1963 року грецький пароплав «Бендита» і ліванський «Айлос-2», обидва водотонажністю 10 тисяч тонн, стали іграшкою бори. Вони були зірвані ураганним вітром із якорів і викинуті на мілину суджукської коси. Крижані снаряди З усіх видів опадів – Найрізноманітніші почуття від подиву до жаху навіює град Зазвичай він випадає теплої пори року, зкуп часто дощових хмар і часто супроводжується зливами та грозами Для утворення градинок потрібно, щоб кристали льоду кілька разів піднялися і опустилися в тропосфері Перетинаючи позначку в 0 градусів Цельсія При цьому вони обростають льодом Поступово маса градинок збільшується, досягаючи розмірів невеликої горошини, і вони випадають на земну поверхню. У виняткових випадках, коли швидкість висхідних потоків у хмарі дуже велика, на землю летять справжні крижані снаряди. Градинка діаметром 4 см може падати зі швидкістю 100 км на годину, а більші снаряди – до 160 км на годину. Неважко здогадатися, яких руйнувань Можуть заподіяти ці гарматні залпи Найдужче потерпає сільське господарство Град ламає виноградні лози І гілки фруктових дерев Збиває з них плоди Знищує посіви зернових Вибиває баштанні плантації Нерідко від ударів градин гине свійська птиця Дрібна, а подеколи І велика рогата худоба Так у квітні 2008 року Крижані снаряди, завбільшки з куряче яйце, бомбардували китайську провінцію Хубей. За короткий проміжок часу в повітах Данян і Шаян випало до 60 мм опадів. Існують райони, в яких градові атаки трапляються найчастіше. Так, у східній частині штату Колорадо, США, щороку буває близько шести градобоїв, кожен із яких завдає величезних збитків. В нашій півкулі ці явища найчастіше трапляються на Північному Кавказі. Нерідко бувають і в Україні, Грузії, Вірменії, у гірських районах Центральної Азії. Коли розповідають про град, що випав, передусім відзначають розміри градин. Серед них трапляються справжні гіганти. В Індії та Китаї відомі випадки випадання з неба крижаних брил масою 2-3 кг. У помірних широтах спостерігалися грижані снаряди масою близько кілограма. Відомий випадок, коли у Воронежі градина пробила металевий дах автобуса. Чи знаєте ви, що у місті Нальчик уночі проти 10 червня 1939 року випав град розміром з куряче яйце, який супроводжувався сильною зливою? У результаті загинуло понад 60 тисяч гектарів пшениці і близько 4 тисяч гектарів інших сільськогосподарських культур. Було вбито близько 2 тисяч овець. Небесна електрика. Метеорологи стверджують, що секунди поверхню землі ударяє близько 50 блискавок. Це гігантські іскрові розряди. Які зазвичай відбуваються під час грози і проявляються яскравим спалахом світла. Середня довжина блискавки 2,5 км. Проте деякі розряди тягнуться в атмосфері на відстань до 20 км. У каналі цієї величезної іскри температура різко зростає до астрономічного показника 25-30 тисяч градусів Цельсія. Блискавки супроводжуються громом. Раніше дослідники стверджували, що природа цього оглушливого звуку споріднена з тріском електричної лампочки під час падіння. З часом з'ясувалося, що секрет полягає в миттєвому нагріванні й розширенні повітря. За декілька десяти мільйонних часток секунди його температура піднімається майже до 1500 градусів Цельсія. Супутнє цьому стрімке розширення повітря є причиною оглушливого гуркоту, щоб уявити собі, які грандіозні сили цієї миті витрачаються, необхідно врахувати, що на звук перетвориться менш ніж 1% усієї енергії розряду. Але навіть при цьому виходять оглушливі гуркоти, які чути на десятки кілометрів. Іскрові розряди – серйозна загроза для життя людей. Зазвичай вони завдають фатального удару на відкритому просторі. Оскільки електричний струм іде найкоротшим шляхом. Грозова хмара земля. Часта мішень для блискавок високі дерева. На реліктових деревах довгожителях легко можна знайти безліч шрамів від блискавок. Найчастіше удари блискавки спрямовуються в дуб, найрідше у бук, сухі дерева від удару блискавки спалахують. Блискавка проходить у стовбурі дерева шляхом найменшого електричного опору з виділенням великої кількості тепла. У результаті вода перетворюється на пару, яка розколює стовбур дерева або відриває від нього ділянки кори, показуючи шлях блискавки. 2004 року побачило світ ювілейне 50-те видання знаменитої книги рекордів Гіннеса. На думку хранителя книги, Стюарта Ньюпорта ніщо не може порівнятися з досягненням Патрульного національного парку Шенандоа, штат Віргінія, Роя Сальдівана. З 1942 по 1977 рік він був сім разів уражений блискавкою і залишився живим. Чи знаєте ви, що мало не призвела до катастрофи блискавка, яка влучила в космічний корабель Аполлон-12, що стояв на старті? Частина устаткування вийшла з ладу. Знайти вихід зі складного становища допомогла мужність і самовладання екіпажу, а також кмітливість наземних експертів. Цього разу люди змогли протистояти силам природи. Зона спеки, посух і голоду До небезпечних стихійних лих належать посухи. Це тривалий період відсутності опадів, у поєднанні з високою температурою і зниженою вологістю повітря. Учені вважають, що початок посухи зазвичай пов'язаний зі встановленням антициклону. Велика кількість сонячного тепла і сухість повітря стають причиною високої випаровуваності, внаслідок чого виснажуються запаси ґрунтової вологи. Найчастіше тривалі періоди відсутності опадів спостерігаються в степовій зоні, Савані та на півпустелях. З 1968 по 1973 рік найсильніша посуха вразила зону Сахелі – вузької смуги африканських саван, яка розташована на південь від Сахари і простягається на 3900 кілометрів від Сенегалу до Судану. Сьогодні Сахель включає такі держави, як Сенегал, Мавританія, Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерія, Чад, Судан і Еритрея. Життя на цій смужці землі плине під знаком чергування дощових і посушливих сезонів. Під час сильних посух Сахель перетворюється на випалену пустелю. Джерела води поступово пересихають, колодязі не заповнюються водою. Білішають хафіри – штучні водозбори атмосферних опадів. Люди впадають у відчай, Намагаючись відшукати воду, Жінки годинами ходять по розпеченій саванні. Вони беруть брудну рідоту з віддалених джерел. Риють землю на місці висохлих русал річок. Проходять декілька кілометрів до колодязя. Під час посухи в Сахелі навіть пересихають річки. Зокрема Нігер і Сенегал. Різко зменшується поверхня озера Чад. Посуха приносить голод. Урожай згорає дощенту. Корови, кози не знаходять поживи на витоптаних пасовищах і щодня гинуть. Посуха може бути непрямою причиною виникнення інших стихійних лих. У серпні 1988 року, після тривалої посухи в деяких державах Африканського континенту, пройшли сильні зливові дощі, що призвело до бурхливих повеней на річках. Чи знаєте ви, що посуха в Малі – 1970-74 років завдала серйозних збитків економіці країни. Загинула значна частина поголів'я худоби, а врожай основних продовольчих культур, проса і сорго, становив приблизно третину річної норми. Ковзанка на півкраїни. Дощ і мороз. Будь яка людина знає, що ці явища характерні для різних пір року. Проте виявляється, що вони можуть існувати одночасно. Але тоді починаються дивні події. Сана в круги вкривається шаром льоду, і життя завмирає. Саме так сталося в січні 1998 року, коли у східній частині Канади склалися несприятливі погодні умови. Сюди змістився циклон, що приніс із півдня вологе тепле повітря. У Торонто, першому канадському місті на його шляху, потепліло і пішов дощ. Рухаючись на схід над Оттавою і Монреалем, депресія зіткнулася з жаром дуже холодного повітря, що вклинився між нею та землею. Зазвичай у такій ситуації зимовий циклон зміщується до океану. Проте цього разу шлях йому перетнув не за сезоном високий тиск над Атлантикою, у результаті зіткнення повітряних мас із різними властивостями утворився атмосферний фронт. Між 4 і 10 січня крізь холодний приземний шар повітря пішов дощ. Він миттєво замерзав і зависав бурульками на тротах і деревах. У лісах кожні декілька секунд чувся хрускіт. Це чергова гілка, не витримавши ваги крижаних оков, ламалася і падала на землю. Луки, де росла трава, перетворилися на крижані моря. Незважаючи на те, що Канада підготовлена до таких катаклізмів, це й став причиною серйозних руйнувань. Під шаром Криги опинилися понад 28 тисяч опор ліній електропередач і телефонного зв'язку. Близько 4 мільйонів жителів залишилися без електрики. В окремих випадках люди прожили без світла до 6 тижнів. На щастя, незабаром циклон перемістився в бік Атлантики і там розсіявся. Люди почали відновлювати лінії електропередач і підраховувати збитки. Чи знаєте ви, що учені, дослідивши крижаний шторм, повідомили, що кількість опадів, які випали за три дні негоди в Канаді, удвічі перевищила річну норму. Тому й матеріальні збитки від природної катастрофи були дуже відчутними.